No, teraz. <sínt> Čo teraz? Áno, no teraz to. Krčma! Nabavé. Nie, nie, to čítali. Zahrajme sa. No a ako malé deti. Vy blázniče. No ako malé deti. No, deti. Zahrajme sa. Kolo-kolo-mlínske. Nie, len. Áno, no, ne, no pojde. Pojde. Jezus, ja, poďme, poďme. Kolo-kolo-mlínske sa nám malo a do vody Počúvate hudobnú zábavnú reláciu pod názvom Kolokolo Mlínske, ktorú pre vás pripravilo rozhlasové štúdio Mlínska Dolina. A tam Zastaviť! Stát. Vyrovnať! Priamo! Hľad! Čata! Vpravo! Hľad! Sú redaktor, speaker Števo. Nahrávať čata je pripravená k mnohým hodinám nahrávania. Nazdar, kolegovia! redaktor! Témou dnešného nahrávania je natočenie relácie kolokolo-mlinské. Cieľom je natočiť reláciu kolokolo-mlinské. relácia musí byť zaujímavá, zábavná a priťažlivá. Technici budú nahrávať, speakery budú hovoriť, redaktory budú spísať. Máte nejaké dotazy? No, vy. Speaker Peter, chcel by som vedieť, keď budem znázorňovať v relácii nejakú osobu, či budem vymyslená a či akákoľvek podobnosť so skutočnou osobou bude, čiste ste náhodná. Áno, to máte zaručené. Ďalšie dotazy? Prosím. Redaktor Jožo, budeme mať možnosť zabarikadovať sa v štúdiu pred rozdielaným davom, ak bude relácia trápna? Nie. Ak bude relácia trápna, vydáme vás na pospas s divočeným študentským davom. Chce sa ešte niekto na niečo spýtať? Nechce. Čata, pozor! Dorčených pracovísk! Rozchod! Diené priateľky a priatelia, konečne, konečne sme tu a vítam. Prvý diel fantastickej šourelácie sa práve teraz začína a teší sa svojej existencii. Aké máme vlastne vyhliadky do budúcna? No preca fantastické! Vždy, keď sa chce pozrieť človek do budúcnosti, musí mať akú takú dávku fantázie a my ju máme veľmi veľkú. No ale nezdržujme to, sme ešte maličky, práve sme sa narodili a tak nemáme čo rečniť, ale revať. Beeeee! Prvom rade budeme potrebovať pomoc od vás a nebude to pomoc ľahká, pretože potrebujeme, aby ste sa počas týchto nasledujúcich niekoľko minút aspoň trochu smiali. No vidíte, vy to pokazíte hneď na začiatku. Veríme však, že sa zlepšíte. In the corner, down the Do štúdia sme si pozvali na dnes dvoch známých cestovateľov, Johna Heurieho a Majka Brauna. Naše pozvanie odmietli, ale nevadí. Máme tu dvoch slovenských mládencov, ktorí síce nie sú takí slávni, ale ich kufre sú tiež oblepené nálepkami z rôznych kútov sveta. Odevzdávam im slovo. Dobrý večer, milí poslucháči. Dovoľte, aby sme sa vám predstavili, ano. ja sa volám Richard a ano. môj kolega nosí meno Robert. Čať ja... Pišta. Ty somár, ty si to pokazil. No, a... no už milí poslucháči, keď ste to Čo? už počuli, ja, ja sa volám Pišta a tuto kolega Richard má tiež obyčajné slovenské meno Fero. Hej. No, sme obaja mladí, ale už sveta skúsení, nie? Uh -huh. Pochodili sme kus zeme a, a veľa sme počuli a videli a skúsili a, a všade, kde sme prišli, nás ľudia mali radia a pochvalovali si nás. áno. áno. Dokonca áno. v Maďarsku nás chválili jo. nespisovnou slovenčinou. Same Fasa o nás hovorili. No, tak je to s nami. Mm. Už od malička sme boli všade oblúbení. Mm. Ktorí ešte netušili, že sa z nás tonu až taký cestovateľ. Až tie naše jazdy naučiť. <tým> to možno pripomenuli. Keď sme na Varmurku pána Trinku prešli cestovný konec, aj pani Žovka prestala na chvíľu nadávať na svojho starého. <tým> Škoda, že som potom musel na odísť. Ale dohodli sme sa. No? Dohodli sme sa že nebudeme tak. hovoriť ide. No? Dobre, dobre, ja ale do dohodu nie... dodržím. Nož no ale poďme ďalej. Kde to nič, nič. Keď sa Ferro vrátil z basie, <coughs> hneď sme, sme sa vydali na cesty. Som... Neviem ako ty Ferko, ale ja si zo všetkých našich ciest da? najlepšie spomínam na no. som... francúzsko. Ja. Hm. Ja Vždy mal len taký jazyk zasrdí, keď si na to spomenieš. No... Na čo keď si spomenieš? Ale tak, ako sme ochutnávali víno, už hm. a bude aj tá predsa. aj ja, tak, no. No, víno. na víno sú francúzi machry. Tam je hrieh predávať mlieko. Nie ako u nás. A to prostredie. Je yeah, to prostredie mm. užavuje, toto bolo nádherné. Ako sa tam všetko yeah. blišťalo, Je hudba, tanec, som celkom na to rozochvelá očarod. <têc> <Yeah. têc> Nerozochvelá ťa náhodou tá stripterka? <têc> <têc> yeah. tá bola. Yeah, yeah. Itá... Ako prišla, tak najväčšia dáma v mm. Paríži. Yeah. ako sa vyslynula. Yeah. Len tu zrazu pozerám jec poznal. No má rozvíšného konca. Hej, a ty tak, vieš. Zapáľovie mi o tom povedala. Našiel som ju v izbe na poschodí. Na dverách ti mala napísané Magmoisele Susan tisíc frankov. Ha, ha, ha, ale co šikovné, tie naše devinča. Ja aj si jej dal, tisíc frankov, čo? Čo? No, no, to nie. Ona mi to zľavila na 500. To <totíčno> asi ako Krajanovi A ešte mi aj zaspievala keď som odchátal <totíčno> A ktorú dneči? Nuž tú taliansku. ani som nerozumel čo mi to spievala Automatická kontrola vysielania. Mixage pult 1, di pult 1, počuješ ma? Mixage pult 1, počujem ťa kontrola. Prečo mlčíš? Prečo nič že vysieláš? Počula u nás predsa tisíce študentov. Ja viem, ale nepomôžem si. Trojka magnetofón práve zaspal. Čo to, že zaspal? Pustí ho, elektrický šok o silé 5 Ampéru a a zobud ho. Nemôžem sa to povieť, zobuď ho. Ale vieš, ako vyváza taký čerstvo zobudený magnetofón. Roztočí sa na plné obrátky, prehráva pásku odpredu aj odzadu, každú nahrávku pustí aj trikrát a púšťa aj to, čo by inak nepustil. No to ešte nie je to naozaj najhoršie bol by schopný poštovať proti nám ostatné magnetofóny. Mohli by sme dopadnúť ako susedné štúdio, kde si magnetofóny založili odborový zväz a teraz pod hrozbou strajkov vymáhajú demisiu mixážneho pultu a chcú sa mixovať samé. Mým teraz musíme posielať básky s tými najlepšími nahrávkami, aby sme ich uspokojili a pomohli priateľovi pultovi. Dobre, no, dobre, dobre, ale ako to s tou trochu treba... Nechaj to na mňa, ja už viem ako na naňho. Zapnem tónový generátor, tak... Potom ho budem jemne dráždiť jednosmerným elektrickým prúdom, ten mu robí dobre. A uvidíš, že sa o zobudí a bude pracovať ešte lepšie ako predtým. A hlavne ostatné magnetofóny sa ani nedozvedia, že trojka si bezstresne zaspala. A dobre, putíkvoj milý, dobre, zase si raz ukázal, že si stroj na pravom viestne. Čo by som si bez teba počala? Samozrejme ti za to odpustím, tvoje mixážne kiksi. Ďakujem ti, automatika. A mimochodom, čo robíš dnes po vysielaní? Tudér ma pozval na posledenie pri zvýšenom magnetizme. Ale, ale si som útečne slúbila. Tak, tak sa o pol napojíme napožíme na spoločný stroj. Dobre? Fajn, už sa teším. Končí. Dúfam, že k vašej príjemnej pohode prispela aj naša ponuka kreslených vtipov. To čiči za polhrmeného. Vy jste zbojník? Ne, kapitán. Sám kapitán? Cestná kontrola, prosím si vás občianský a vodický preukaz. Aha, prepáčte, sudruh kapitán, já jsem myslel, že jste zbojník. Uj, to jsem si oddychol, no prosím, tu jsou všetky doklady, rodný a krstný z mého pliačíka. Potvrdenie o úradnom podkutí radiálnymi podkoukami OR6, občianský preukaz, teda ten je môj, no a vodický. Máte už cvaknuté? Oj, bože, chráň pred jazdou. Myslel som, to... či máte cvaknutú vložku. Aha, vložku, áno. Vložku mám. ale zatiaľ čistú. Dobre, tak keď sme už pri tom cvaknutí, fúknite mi sem do balónika. No, jasné, čo by som nefúkol. Fúknem, fúknem. Takže, jako se tak na to pozerám, u vás to bude 500 korun. A čo, kobylka? Ahoj. Ale je to... Fliáčík! Čože pecto? Veď jsem si dal jen takový fliáčík, no povedz, takovou malou flaštičku. Stará, stará! mi ju dala! Taká bola malá! Stará mi ju dala na cestu! A však dajte si aj vy, súdruh kapitán. No. no jasné, dal ste piť aj kobyle. Ale ako ste poznali, že je to kobyla? No dovolte, dostanem 1500 korún a buďte rád, že vám neberiem vodičských a neudám vás väzu pre ochranu zvierat. Ale to, keď ja som ticho, súdruh kapitán, tu je tých 1400. Povedal som 1500. No, no dobré, nech sa páči, tak ja už pôjdem, videnia. Zavizíňa, kľačík. Ja, ja, hlupák, uveril mi a to je už dnes tretí. Ja. Hej, stoj! Ti si za pol hrmeného. No a teraz sprepíname na štúdiu záhrobie.. Dobrý večer, milé kolegyne a kolegovia. Tak sme tu opäť s našou show reláciou. Dúfame, že vás dobre pobavíme a prajme vám teda príjemné počúvanie. <Sým významený> Pochceš, cibula, nevidíš, aká som mu navená a zazomňa kus odrezali a z toho vysenia ma boli celé telo. Mám pre teba novinu. Mm -hmm. Udený bočík sa včera tajne stretol so Šunkou a obaja sa nakorenili. Nenohral? A aké korenie mali? A to som nezistila. Bola tma, ale určite bolo veľmi pálivé, lebo keď som tu zacítila, sa mi až všetky šupky rozochovali. Hm, mm, a čo robili potom? Sadli si spoločne vedľa dvoch kil hladkej múky a čo si si šepkali? Keby to tak videla púvočiková, že na slanina, mm, tá by aj vyschla od Veru, ale tak jej treba bosorke starej. Všade sa len vychvaluje, ako je ona krásna, prerastená a na muža nadáva, že je mastný lenivec a že si ju ani nezaslúži. Ha, ale je ten ukázal, aký je mladú, zdraženú šunku si nahorila. a či mu to ona platí? oplatí? Tá, Vary, si len nemyslíš, veď, ktože by za takov čo len zavoňal? Veď už je aj červená paprika z vrchu opadala, a taký make-up už, veru, ťažko zoženie. To keby tak o mňa išlo, sukien, mám, koľko chcem aj... Aj pekná som Veru veľmi, taký cesnak, ten by sa zbláznil od radosti, keby som mu čo len slovkom dala nádej. Hmm, len si nenamýšľaj, nedávno si cesnak vypil trochu octu na celkom si dušu otvoril a Veru teba v dobrom ani nespomenul, len na mňa sa usmieval. Vraj už ma dosť tej zeleniny. Rád by si s nejakým meskom pohovoril. Hej, keď je opitý, tak ti aj polichotí. Vraj mesko. Kto vie, čo do teba napchali za koninu? Že vraj koninu, ty jedna hľuza boda Bodaj by ťa hodili do polievky s Petržlenom. Ty údenina smradľavá. Ešte, že vyskýš na klinci, ináž by som si ťa s niečím splietla. Čo? Ty zelenina? nás vnitá, keby som len mohla. Takú by som či... Čo, čo, čo? Ty mne, ty mne. Ja, ja, tebe. Á, tak čo si dáme? Hm, klobáska, tá vonia. A cibulka k tomu. Á, ah, pekne pokrájame. Tak, jo, to je pochoďka. Hm, ja. A tým končí príbeh cibule a klobásy které aj tak nakonec skončili spolu v jednom žaludku. A poučení: nevyvyšujte sa nad cibulu, aby se vám nestalo něco podobného. Ludožrúti vraj ještě žiju a majú radi cibulu. <totipravení> Milí priatelia, klobása a cibula teda skončili v žalúdku a aj rumbabu sme nejak strávili, ale pri zažívaní ešte chvíľu zostaneme. A to konkrétne pri vašom zažívaní. Chcete si otestovať silu svojho vlastného žalúdka? Chcete vedieť, koľko hrôzy je váš organizmus schopný zniesť? Stačí, ak budete pozorne počúvať. Živočíšne uhlie poskytneme zadarmo v neobmedzenom množstve poviedka o Baskervilskom. Nad temnou krajinou sa vznáša ťažký opar. Priestor je vyplnený strachom. A i ten najmenší, živý živočích je zalezený vo svojej diere či dierke, čo najhlbšie ako sa len dá. A veru hlbšie sa už ani nedá. Len málo kto vie, o čo vlastne ide. A možno ani o nič. Možno, že na druhom konci tiež niekto stojí a vraví si. Nad touto krajinou sa znáša ľahký opar. Priestor je vyplnený bielými obláčitmi, ktoré snahe udržať sa čo najdlhšie nad zemou, vytvárajú čarokrásne obrazy a útvary, nehovoriac o klasických baránkoch. Mesiac s svojimi striebristými a tak ďalej a tak ďalej. Nepriatelia, tu skutočne o niečo ide. V ďalke počuť zavíjanie asi psa. Zem vrie bublá. Bažiny nastavujú svoje hladné krky v ústrety všetkému živému i mŕtvemu. Len jeden človek sa nebojí. Sherlock Holmes a jeho verný dobrodruh Watson. Spolu ticho kráčajú týmto chmúrnym krajom, smerujúc práve to prostred toho pekla. Práve tam. Vedia, že ich čaká pes. A vzali si preto revolvery. A máboje? Máme? Znenostajky ako teplý dých uprostred cintorína spýta sa Watson Sherlocka. sa Nemáme ešte znenastajkovatejšie ako ešte teplejší dých, ešte viac uprostred cintorína, odpovedá náš hrdina. A tak obidvaja muži robia čelom zad a pod azimutom, ktorý sa líši od toho doterajšieho o 180 tutňov, kráčajú teraz už oveľa klidnejšie domov. Po náboje. Nad temnou krajinou sa vznáša ťažký opar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 sa zobudil dost neskoro. Pretrel som si oči a takmer som im uveril. Môj spolubývajúci, ktorý mal vo zvyku mračiť sa na mňa a nadávať mi, že som si nechal na stoličke ponožky, sa milo usmieval a nepovedal na moju adresu ani jedno škaredé slovo. Dlho som tomu nemohol uveriť, a i do školy jsem kráčel ako v snoch. Prešel jsem asi 200 metrů a zažil jsem další šok. Oproti mně kráčala krahulcová stará dievka, která bývala nedaleko internátu a na smrt ma nenáviděla. Raz jsem ju totiž viděl, ako listuje v pornografickom časopise a tak jsem jej do novinovej schránky strčil jeden výtlačok Playboja. Samozrejme tak, aby ho bolo dobre vidno. Nemohla mi to odpustiť. Vždy, keď ma zazrela, spustila prúd slov typu chuligán, nevychovanec, ja byť tvojou matkou a podobne. Ale dnes... Dnes sa stalo niečo... Neuveriteľné. Prešla okolo mňa mlčky a v tvári mala taký šťastný výraz, ako by ju práve niekto požiadal o ruku. Sadol som si na obrumník a pol hodiny som sa z toho spametával. Možno by som sa spametával ešte dlhšie, ale spomenul som si, že máme cvičenie z politickej ekonomie. Meškal som už 15 minút a živo som si predstavoval nášho asistenta. Tak čo, urodzený pán Hauriňák, vyspinkali sme sa a spomenuli sme si aj na cvičenia? No to je prekvapenie... Vošiel som do učebne a sadol som si na prvé voľné miesto. Zbadal ma. Díval sa práve na dvere, keď som vošiel. Sklonil som hlavu a on... On pokračoval vo výklade akoby nič. Čo sa to dnes deje? Začal som uvažovať. Varie moja planéta v optimálnej polohe? Alebo si na mňa sadlo unavené šťastie? A v tom mi to zaplo spomenul som si. Dva oslepujúce reflektory klakson, škry pod brst a ticho. Tak veru. Odkedy som zahynul pri dopravnej nehode, je to úplne iný život. Drahí poslucháči, sledujete, ako nám vstup od vstupu rastie počet mŕtvych? New York je šuviks. A to ste ešte nepočuli toto. Jej koč už bolo sotva vidno. Pomaly, ale isto sublimoval. Tak s Bohom povedal som jej ešte posledný krát. Už sa nikdy neuvidíme. Mali sme k tomu skutočne vážny dôvod. Sublimovala ona, sublimoval som aj ja. A predsa, obláčiky, chumáčiky našej hmoty, ktoré sa vláčnym poletovaním vznášali a stúpali čoraz vyššie a vyššie, sa túlili k jeden k druhému, spájali a premiešavali sa. Bolo nám dobre. Pocit rozkoše bol taký silný, ako ešte nikdy predtým. Teraz sme sa dotýkali tými časťami, ktorými sme sa doteraz nikdy nemohli. Boli sme tak tesne pri sebe, že sme boli sebe. Bolo to skutočne krásne a prekvapujúce. Pocit človeka, ktorý sa zmieri s osudom, so smrťou, s odlúčením a ktorý zrazu zistí pravý opak. Smrť je krajšia ako život, spojenie ešte tuhšie. nebe sa blížili. Zákon prírody je však silný a tak vo výške 2843 m sme antisublimovali. Ako para, ktorá stúpa a letí, až sa zrazí do kvapiek. Naše telá opäť stuhli, nadobudli svoj pôvodný tvar. Nasadol som do jej koča, sedeli sme vedľa seba a ja som tento raz už druhýkrát v priebehu niekoľkých hodín vedel, že to je koniec. Gravitačné zrýchlenie je chladné i voči našej silnej láske. Pád z výšky 2843 metrov nemôžeme prežiť. Tak s Bohom, povedal som jej ešte poslednýkrát. Už sa nikdy neuvidíme. A mali sme k tomu skutočne vážny dôvod. Antisublimovala ona. Antisublimoval som aj ja. Viete, čo znamená v Morzeovej abecede tento symbol? Je to otáznik. Zároveň to však znamená i to, že nasleduje podrelácia našej show relácie s názvom kto kedy s kým čo. Alebo malá otázková show. Myslíš, Ďurko, myslíš? Hej, myslím. A na čo myslíš? Hej. Čo hej? Čo, čo hej? No ty si povedal, hej, tak sa pýtam, čo hej? Ja som povedal, hej. Hej. Hej. Počuj, Duro, neuťahuj si tu zo mňa, lebo ti tresnem jednu. Ja si vôbec neuťahujem. Nemôžem si povedať hej. To môžeš, ale keď sa ťa človek slušne pýta, tak slušne odpovedaj. A čo si sa to pýtal? Na čo myslíš? Ja? A Var, je tu ešte niekto okrem teba? Je. Kto? No, ty. Aj, si ty naozaj taký sprostý. Seba by som sa predsa nepýtal, na čo myslí. A, a čo keby si to nevedel? Čo, čo keby som nevedel? No, na čo myslíš? Dovol, predsa viem, na čo myslím? A na čo myslíš? To som sa pýtal ja teba. Čo? No, na čo myslíš? Ja? Samozrejme, že ty. Ale už začínam pochybovať o tom, že ty vôbec niekedy myslíš. Prečo? Ješiš, Maria, ješiš, Maria. Vždy máš také hlúpe otázky. Kto? Ja? Hlúpe? Otázky? Otázky? Otázky, také vetičky s otáznikom a. na chvoste. A. Ak sa neprestaneš takto hlúpo vypytovať odídem. Som, som sa s tebou trochu porozprávať, oddychnúť si od roboty a ty takto. Jej, ahoj, Fero. Poď sem na kus reči, lebo s týmto tu sa nedá vôbec jednať. S Ďurom? Hej, s Ďurom. Rozumného slova z neho človek nedostane. Nie? Len sa stále hlúpo vypituje. Ech, škoda reči. A ty odkiaľ ideš? Kto? Ja? Čo ste tá obaja spochabeli? My? Prečo? Prečo? Ja, ja, ja, mama. Čo sa vám stalo s druhým Mne? Prečo? Kedy? Janek, ja. Čo mu preskočilo? Vy sa so teda viete hlúpo pýtať. Vari nevidíte? Nigeria. Teraz tu máme pre vás jednu hádanku, pre istotu aj s rozluštením. Viete, nie že, ale na ktorú otázku sa nedá odpovedať kladne a súčasne pravdivo? Tak napríklad, si mŕtvy." Skúste to. Nedá sa. A prečo sa dá? Ako o tom hovorí aj náš nasledujúci príbeh? Henri, si mŕtvy." Áno, Mary. Henry, preboha, nerob si zo mňa srandu. Odpovedz mi úprimne. Si mŕtvý? Áno, Mary. Anri, vždy som ti bola dobrá manželka. Ľúbila som ťa ako málo, ktorá žena lubi muža. Ale musela som to urobiť. Chápeš to, Anri. Áno, Mary. Anri, musela som ťa zabiť. Áno, Mary. Andri, viem, že aj ty si ma vždy ľúbil. Nebudeš preto kaziť moje šťastie, vieš? Vieš, Andri, začala som ľúbiť iného. Viem, Mary. Myslela som, že si to nevedel. Bála som sa ti k tomu priznať. Má si prvkú povahu. Andri, nemôžem za to. Mám ho rada. Mám ho rada a potrebujeme tvoje peniaze. Je mi ľúto, ale musela som ti dať jedť do čaju. Bože, idú na mňa mrákoty. Anri, Anri, ty už to máš za sebou. Teba už nič nebolí, Anri. Anri, čo sa to so mnou deje? Umieraš, Mary. Ánri, ve, veď ty žiješ. hýbeš sa, diváš sa na mňa vraženými očami. Anri. Muž môj, bože, pomôž mi, čo sa to robí. Nevšimla si si malú zámenu, Mary. Ja som mal pôvodne modrú šálku. Čaj určený pre mňa si vypila ty. Ďalšia zaujímavá otázka v našej otázkovej z znie... Máma rada? Máma rada, nemá rada. Má ma rada, nemá Marada rada, má rada, nemá rada, má ma rada, nemá <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> A ďalšia zaujímavá otázka. Má ma rád? Má ma rád, nemá ma rád, má rád, nemá rád, nemá rád, nemá jej, ja! best winjer. Jej, best załóżnik. Ty, Ty co?